nincsen benne, hogy ennyire The <tries> bu naktoy yo viray bo viray Hol lesz majd yeah, arról írt, tegnap előtt, az a gyendás Péter, hogy útra kell, itt van a város levelével, hangulatilag sokakat megtalált magával, a levélvel, annak tartalmával sokan vitatkoztak. Jó reggelt kívánok! A 2013. április 3. a van a vanapottos idő 8 percsel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes, az én műsorom, Fiala fialajánosnak kívának elérhetőségünk. Ez egy telefonszám 353 9451 tehát 3 5 3 Már tegnap felvetette valaki a Kejfej Jancsiban, hogy nem jó, ha valaki ezt kavarja, keveri az egzisztenciális problémáit azzal a hangulattal, ami attól függetlenül van ebben az országban, vagy ami hat rá, és további ilyen e-mailek érkeztek. Talán jobb is, hogy a szó értelmében megúsztunk tegnap, vagy ma beszélgetés Gerendás Péterrel, amit egyébként a szó fizikai értelmében nem akarok megúszni nagyjából két hét múlva fel fogom hívni. Valamit feltétlenül tudott a levelemet, nagyon sokan felfigyeltek rá, aztán, amikor leülepedett bennük, akkor elkezdtek vele vitatkozni, olyan módon, amilyen módon én nem biztos, hogy vitatkozni akarnék velük. Ebben is épp úgy benne van, mint annyi másban, az annyi és a mint, az egyfelől és a másfelől. az abortusz bizottság előtt, Téli kabátomra masztalan keresek vevő. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat Nézd, homlokomra, egy boríték nem ráragadt. Más vagyok nem az, akit épp maga most keres kerti eltárs, legyen már olyan szíves Jöreget kívánok! Azt szeretném mondani, hogy május 11-én a Spinosa-ban Péter koncert jegyet kaphatunk. Köszönöm. Felismert tanárunk vagy tán elfelejtett már? Kérdésem volna, már inkább mérnekem nekem át. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Hűsd hát, be a hílkereső vagy Mesterházi Attila, vagy Bajnai hát, Gordali, tettel, tovább megyünk, Itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Részletesen nem, de másodikán Bajnai nem támogatná az Európai Bizottság szankcióit. Ezzel kapcsolatban Mesterházi Atila is azt mondta, hogy nem támogatná az Európai Unió bizottságának a szankcióit. Én nem hallgattam ezzel kapcsolatosan beszélgetéseket a klubrádióban. Nem állítanám, hogy mindent pontosan értek. Így, hogyha önök fontos dolgokban felvilágosítanak engem, és tájékoztatnak arról, hogy keverem a szezont a fazonnal, akkor természetesen azt tudomásul veszem, és visszavonulót fújok. Az hideg polgárháború, amit ugye Kövér László nevez hideg polgárháborúnak, egy egészen egyéni változata a polgárháborúnak. Nem e, fegyverekkel vívják, és nem csak országhatárokon belül vívják, hanem országhatárokon belül, országhatárokon kívül. Ez nem egy manifest polgárháború, ez egy virtuális polgárháború, majdnem olyan, mint egy internetes játék, de mégse az. Nem akarok hosszú lenni, inkább rövid. A kérdés az, Hogyha az Európai Bizottság szankciókat akar alkalmazni Magyarországgal szemben X-Okból, akkor vajon, ha egy ellenzéki párt azt mondja, hogy ő ehhez nem szól hozzá, illetőleg azt mondja, hogy ha Magyarország szankciókat érdemel, hát szankciókat nem érdemelnek, hanem hogy szankcióval sújtják, beszéljünk Magyarul és egyértelműen és érthetően, akkor sajnálattal ezt tudomásul kell venni. Tegnap egy vita alakult ki, egy látszólagos vita a Klubrádióban, az ügyben, amely az ellenzék totális, belejött a Klubrádió totál, totális, legalábbis a vélemény, tehát a, a véleményindványítás a tévedés kockázatának a minimális és maximális fenntartása mellett állítom ezt totális identitás válságáról, tehát tanúbizonságot akkor, amikor végül is azon gondolkodott el, hogy ha a szankcionálás támogatja, tehát hogy ez megtörténjen, akkor vajon az egy népnyúzó, népellenes cselekedete, és ezzel kiváltják-e a Fidesz haragját, és beleértve a Fidesz haragjával fáradt vagyok, így aztán, hogyha egyik szavamat a másikban furcsán öltöm, akkor igyekezzenek a tartalomra figyelni, és nem feltétlenül csak a szavakra, hát ha megbújuljuk mögötte valami értelem, független, hogy maguk a szavak értelmetlennek tűnek. Na no, szóval, egy száz és fáklyás menet, szóval, hogy akkor jön a békemenet és elsodorja őket. Én látom azt, ahogy egyébként egy foci meccsen, ahol a magyar csatár kézzel nyúl a 16-oson belül bemegy az ellenzék és könyörög a bírónak, hogy ne ítéljen 11-est, mert ez egy olyan lélektani helyzet, amiben ezt nem teheti meg. És én ezt nem értem. Ha Magyarország szankciókat érdemel, és ez egy objektív dolog, nem szubjektív, akkor miért mondja azt az ellenzékhez tartozó két vezér alak, hogy ők ezt nem támogatnák független attól, hogy semmilyen szavazati joguk nincs. Tehát az, hogy ők támogatják, vagy nem támogatják, az egy hangulati kérdés. Jön egy hallgató, aki azt mondja, hogy végül is mi ezt megérdemeljük, hogy a bolgár györgynek, mert uh, nincs akkor a tiltakozás itt. Házon belül sem mely pregnásan azt mutatná, hogy, hogy mi ezt ne érdemelnénk meg mindannyian. Amire a másik oldalon egy ilyen nagyon furcsa hokmetszolás hangzik, hogy de hát így, meg úgy, meg amúgy. És én azon gondolkodom, nem véletlenül Gerendás Péter levele után szabadon, hiszen ott van Gerendás Péter levele hangulatilag, és aztán az ember elkezdi szétszedni tartalmilag, és már nem biztos, hogy ugyanott tart, mint amikor az első hangulata elvitte valahova, tartalmilag elkezdi elemezni, és jön visszafelé, és még az origót a másik irányba hagyja el, tehát negatív véleménnyel lesz róla, embere válogatja. Minden nap abban kelek fel, hogy valamit mondok önöknek az árboczkosárból, de egyre jobban azt foglalkoztat, hogy amit én önöknek mondok, az vajon mennyire, tehát hogy az evidense, hogy azt nem szedik-e önök másodpercek alatt darabokra, vagy nem is tartanak rá igényt, és ha ez nem is bizonytalanít el, mert hát annál fixebb és filárdabb a szervezeti és működési szabályzatom, soha sohasem számoltam, hogy nekem nem az elemekkel, vagy a látásommal kell megküzdenem, bármint, hogy jól látok-e, hanem önökkel. Akiknek azt mondom, hogy sziget, mire azt mondják, hogy dehogy sziget, az nem sziget. Vagy azt mondom, hogy neki megyünk. Amire azt mondják, hogy igen, neki megyünk, de az jó lesz nekünk. Néha azt hiszem, hogy csak álmodom, de aztán kiderül, hogy nem. Egy csíphetnek ébren vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt! Hát de ön tényleg nem érti, hogy nem érdemeljük meg? Ennyire messze jött? Nem jöttem ennyire messziről. Az a kérdés, hogy ön tudja azt, hogy az Európai Bizottság e, milyen ügyben akarja Magyarországot szankcionálni, és miért? Hát, hogy ne tudná? Akkor mondja meg. Hát az egész folyamat. Akkor mondja meg? Szállk a szemébe. Mondom Mondja meg, hogy milyen ügyben, és miért? Láttuk az egész folyamatot. Mondom, milyen ügyben és miért? Na jó, de visszatérve az el. Nem visszatérve, milyen ügyben és miért? Mi? Na jó. Látják? Ha azt kérdezném, hogy öt meg 5, az mennyi, akkor azt mondaná 10. Ha azt kérdezem tőle, hogy milyen ügyben és miért, nem tud rá válaszolni. Csak azt tudja, hogy igazságtalom. Ide jutottunk. Hogy minek érdekébe jutottunk ide, én ma 2013 április harmadikán nem törődöm ezzel, nem érdekel Nincs olyan körülmény, amely számomra visszaigazolna az elező telefonáló totális agymosottságát. ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, aki arra a kérdésre, amire lehet, hogy én se tudnék válaszolni, vagy nem is akarnék, ő, meg, ő valami olyan homályos kötfejlesztő, tehát egy olyan ködöt fejleszt, amiben azt hiszi, hogy elbújhat. Én ezt nem értem, és nem is akarom érteni. Nekem ehhez nincs közöm, én ezt, én ezt viszonyulni se tudok. Egyebek között abban fáradok el, hogy megpróbálok hozzá viszonyulni, ahol a köthöz nem kell viszonyulni. A köthben másféleképpen kell tájékozódni, vagy meg kell várni, amíg felszáll. Vagy olyan helyre kell menni, ahol nincs köt. Naponta fáradok el, ködös emberekkel folytatott küzdelmemben, aminek semmi értelme. Tessék. Jó reggelt kívánok, Kialó úr, megérteni az önálláspontját. Mennyiben, miért érdemlik Magyarország a büntetés? Én azt kérdezem öntől, tudja-e azt, hogy Magyarország milyen ügyben, miért lenne elítélő? De én kérdezem. Nem, nem, nem. Ez sajnos már lekéste. Bajnai Gordon, hogy nem támogatja, hogy Magyarországot szankciókkal sújtsa az Európai Bizottság. Azt mondta, hogy az embereket nem lehet azért büntetni, mert rossz kormányok van. Magyarországnak szüksége van az uniós pénzekre ahhoz, hogy fejlődjön. Szerint az ország demokrácia hogy korábban is az volt ezt majd beszélje meg egyébként Bárándi Péterrel. Amíg szabad és titkos választások vannak, rajtunk áll, hogy az országban a politikai irányt megváltoztassuk. Ezért kívülről minden közbelépés és minden bemutató beavatkozás káros lenne, jelentette ki, ami szerintem Bajnai Gorda elég jelentős identitásválságáról szól. illetve nem szól az identitásválságáról, arról szól, hogy politikus. Én már nem vagyok politikus. Én azt mondom, hogy a Magyarország megérdemli, hogy megbüntessék, akkor büntessék meg, ha pedig Magyarország nem érdemli, hogy megbüntessék. Akkor ne büntessék meg. Én tehát nem azt mondtam, hogy Magyarországot büntessék meg. Én azt mondtam, hogy ha Magyarországot megbüntethetik, akkor nem értem az ellenzéket, amely azt mondja, látható módon a népharaktól félve, hiszen korábban egészen másféleképpen viselkedett. Mert hogy a kormány nem akarja meg, én se akarok. Félét, és ne essék. De nem árulok, azt mondom, hogy a 11-es van, akkor az 11-es. A 11-es azzal elhárítani, mely szerint szükségünk van az uniós pénzekre. Én ezzel a bajnaival nem tudok, és nem akarok mit kezdeni, de az a baj, hogyha Mesterházi Attila azt mondja, akkor Mesterházi Attilával se tudok, mit kezdeni. Nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, kívánok! Szeretnék ehhez a témához egy pár gondolatot. Először is ebből indulnék ki, hogy az Európai Unióhoz való tartozásunk, az nem gazdasági kérdés, hanem egy olyan ö, elvi környezethez kapcsolódtunk be, akiknek vannak bizonyos ö, lerögzített elvei. Na most mi ezekben az elvekben egy kicsit belegázoltunk az utóbbi időbe, és azt gondolom, hogy amikor ö, ha valaki ma Magyarországon elszerűen politizál, akkor annak tudomásul kell vennie, hogy ezek az elvek, amik az Európai Unióban elfogadottak, és Magyarországon pedig ezek egy sértik, ezek bizonyos szankciókat vannak maga után, azért szankciókat, mert különben ha becsatlakoztunk ebbe a körbe, akkor megszegtük azokat a szabályokat, amik ebben a körben. Jó, de ő tulajdon minek tulajdonítja azt, hogy taktikus módon az ellenzék vezédei ugyanakkor akkor, amikor az ügyben kéne megnyilvánulni hogy igen vagy nem, ma már taktikusan elhu el- hajlanak, amely taktikus elhajlást én nem tudom értelmezni, miközben a cselekedőteket se így nem tudom hazafiúi cselekedetnek, se úgy hazaárulásnak tekinteni, totális identitásválságnak tudom be. Sajnos, sajnos ez ennél sokkal súlyosabb. Ez egy abszolút a szavazatszerzési... Abszolút. Teljes mértékben. És ezt nem megengedhetőnek tartom, az embereknek a megvezetése, a saját maguk elveinek a feladása, és egyáltalán alkalmatlanok arra, hogy itt ö, ö, olyan embereknek a... De akkor itt Bagoly mondja velépnek, hogy nagyfejű nem? Hát abszolút. És akkor hol a harmadik madár? Magá hát ez még nem született talán meg. Meg a van egy kék túl, a Én nem vagyok másra képes, csak arra, hogy elmondjam, hogy mit látok a zárbocskoságból. Ezt a tévedés kockázatával mondom, persze ebben úhatatlan benne van valamiféle kérés a parasnoki híd irányában, de én alapvetően eddig az árbózkosárban teljesítettem szolgálatot én egy fantasztikus alak vagyok két helyen nem tudok helyt állni az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy az árbózkosárban sem állok hely, de most éppen erről beszélgetünk egy... Jó reggelt kívánok, Bia úr, mielőtt rossz vágányra menne. Az objektivitás értelmezése a politikában az, az egy rossz vágás, tehát nincsen. Sőt, a legjobb példát, amit a 11-es megítélése, az is százalék van szubjektív. Önnek! Önnek azért van a lassítás, hogy megnézze. És ha látja hogy kéz, nézze, én arról nem tehetek, hogy az ön fejébe sapkát húztak, nem lát semmit, és azt mondja, hogy így most jobb, mint előtte volt. Igen. Jó napot a tengerész. Jó reggelt. Maga gyakran emlegeti azt, amit én mondtam egyszer, hogy nincs kire szavazni, mert egyik Se. Én ezt nem abban az értelemben, ahogy ön, de emlegetni szoktam. Igen, na, tehát én továbbra is megerősítve látom magamat, amit most az MSZP csinál, az arra mutat, hogy nem okosok, nem alkalmasak. E, nagyon nagy bajban vagyunk, mert nincs olyan, akivel egyet lehet érteni. Az MSZP-nek nem kéne ezt a populista marhaságot csinálni, hogyha, hogy is mondjam, csak értelmes lenne és elfű lenne, mert azt kéne mondani, hogy borzasztóan sajnáljuk Magyarországot, borzasztóan sajnáljuk, hogy a gyostaba vezér miatt ilyen helyzetbe fog kerülni, nem tudunk ellene mit tenni. Esetleg könyörgünk mi is az Egyesült Európának, hogy ne tegye ezt a szankciót. De azt kell mondjuk, hogy sajnos egyet fogunk vele érteni, mert az Orbán Viktor vezette magyarul. Mit csinál azzal az MSZP-vel és azzal a Bajnai Gordonnal? Én vagy Bajnai Gordon felül és Mesterházi Attila alul, tehát egy Kenta úr vagyok, de ez most nem egy ilyen szexuális hasonlat, aki azt mondom, hogy tengerésznek igazad van, de Kus, én a népet ezzel akarom megérni, ahogy a rezsicsökkentéssel az Orbán. Nem tennéd meg, hogy Kusolnál? Most maga föltette kérdést, aztán válaszolt rá, igen, ezt mondanám. Hogy? Hát, hogy nem tennétek meg, hogy hát a gyerekek? Nem, nem, ez önnek, ön, ön, öntől kérik, hogy, hogy fogja be a száját, mert igaza van, de most nem az a dolog lényege, hogy igaza van, hanem szavazatszerzés van. Azt mondanám, hogy... Azt mondanám, hogy nem én vagyok a hiányemző azt kérdezem öntől, hogy hogyan viszonyuljak a klubrádionak ahhoz a műsorához amelyik ezt nem így látja vagy ha kételkedik akkor olyan, mért olyan mértékben kételkedik amilyen mértékben szerintem nem lehet kételkedni e... miért van az, hogy mi ketten egyetértünk, és nézze amit ön mondott annak én egy részigasságát belátom ugyanakkor azt mondtam önnek nem ugyanabban az értelemben, ahogy ön és önnek ebben igaza volt én azt tanultam, hogy az ember nem akkor válik el a feleségétől, hogyha van egy harmadik az életében, hanem hogyha nem szereti, vagy hogyha valami olyan dolog van, ami őt elviszi a házasságból. Kétségtelen, hogy ez az analógia nem teljes mértékben e, alkalmazható egy választásnál, hiszen egy választásnál valakit választani kell. Itt jön elő az a kérdés, hogy mond te, kit választanám. Ö, annyira nem alkalmas az analogia, hogy menet közben elvesztettem a falalatát. Most annyira komplikáltan fogalmaztam. Nem fogalmaztam annyira komplikáltan. Azt kérdezem öntől, ha valaki... Gondolkozom, hogy az elejére mit válaszoljak, és akkor a végét másféle kanyarítja. Elég ne... Jó, hát akkor azt kérdezem öntől, hogy jelen pillanatban ma 2014. május 16-a vasárnap van szavazni kell. Jön, mit csinál? Hát én már régen megfogalmaztam, hogy fölveszek egy savazókesztjét, és fölveszem a gázálarcot, majd benne lesz a blogomba, Juditka le fogja fényképezni, és úgy fogok kínomba a vajnaira szavazni, de egyáltalában nem leszek boldog. Ugyan... De hát akkor így csapta most magát. Nem, nagyon el akarok, mondani valamit. el akarok mondani valamit. Én a következő szcenáriókat látom. Nyer a Fidesz, de nem lesz kétharmada. Ebben az esetben természetesen nem fogják tudni átvinni az erőszakot törvényeiket, és telesírják Magyarországot és az egész világot azzal, hogy ők tudnák a frankót, de ez a szemét ellenzék nem engedi. Újra borítják a várost, mert kiengedik a csőcseléküket az utcára tüntetni az ellenzék ellene. A második szcenárió az, hogy esetleg kétharmaddal veszít. Tehát veszít a Fidesz, és nem lesz kétharmada, de ennek nagyon kicsi az esélye. A harmadik lehetőség az, hogy megint kétharmaddal nyer a Fidesz, és most mondok magának, hogy egészen megdöbbentő dolgot. Lehet, hogy ezért kell drukkoljak nekem a tengerésznek, hogy fejeződjön be, és végre zuhanjunk a semmibe, és vegye 600 forint az euró, hogy lássa meg már végre Magyarország, hogy a Fidesz nagyon rossz, és izzadjon ki magával egy olyan pártot, amelyikre érdemes szavazni. De ennek előbb a pusztulás lesz az ára. Én nem látom a kiutat. Akkor szavaz a bajnain kínomban. Kínomban, mert csak az ökör következetes, és... és, és De látja, látja, ezzel csapta arcul azt, amit mondott, hiszen azt mondta, hogy nincs kire szavazni, és, és elmegy. És hogy miért a bajnait választja, és miért nem a mesterházit, tak egyébként azt mondja, hogy az Európai Unió semmilyen formában sem büntetheti Magyarországot és a magyar embereket a kormány hibás lépései miatt, mintha a bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának el kell, hogy köszönjük, átmenetileg ugyanaz a szövegírója lenne. Hát hogy ne büntethetné, amiatt az Európai Unió Magyarországot, mert Magyarországnak rossz kormánya van. Az Európai Unió nem Magyarországot bünteti. Az Európai Unió a magyar válogatottat bünteti a 11-essel. Hányszor vetődött az fel, hogy a 11-es megítélésével a bíró Magyarországot büntette? Nem. A bíró akkor annak a konkrét magyar játékosnak a cselekedete miatt büntette Magyarországot, és ha bár az illető nagyon szégyelte magát, sose neveztük hazaárulónak, sose mondtuk róla azt, hogy el kell hagynia a hazáját, az illetőnek nem kellett a hazaárulás védsége, vagy büntette miatt magyarázkodnia. Hova jutottunk gondolkodásban? Hova? És nem is az érdekel elsősorban engem, hogy hova jutottunk. Mert ez szinte lényegtelen. De miért? Ezt nem értem. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János egy-nyolc után vadastamást hallhatják majd ennek a rádiónak a tulajdonos át, aki el fogja mondani, hogy aktuális, amilyen helyzet. Én ennek a rádiónak euh, része vagyok, tehát a tulajdonos mindenkori döntése vonatkozik rám. Ugyanakkor azonban, ugyanúgy, ahogy önálló hangot ütök meg a véleményemmel a médiában, a tévedés kockázatában és persze természetesen a korrekció lehetőségevel, hogyha valamiben tévedek, vagy alapvető hülyeséget mondok. Én szeretném illetve önök eldöntik, hogy ezt a hangot, amit egyébként a Kejfej Hacsi képvisel, és ami egyébként a rádió többi műsorára is vonatkozik csak más-más módon, igény tartanak-e vagy sem. Az a támogatási mód, amit felajánlottam, ennek a rádiónak a további szükséges, mert hogyha van egyébként anortodox rádiózás, akkor ez az. Nos, az anortodox rádiózásnak a kísérlete, ez folyamatosan a lét és a nem lét küszöbére vitte ezt a rádiót, és mint az majd kiderül, korábbi eladási vagy más kísérletek megjújsolása okán, nagyjából odatér vissza a rádió, ahol volt. Én magam részéről azonban ugyanoda nem tudok visszatérni, mert az ember azt tapasztalja, hogy fárad. Gyurcsány Ferenc után szabadon, nem kicsit, nagyon. Egyebek mellett az önök felajánlása az bármennyire is furcsa, amely engem életben tart, független attól, hogy attól, abban én részesülök-e, hogy ez kizárólag antenna használatra, villanyköltségre, internetre, vagy ki tudja, mire megy el. Arra gondolom önöket, hogy kétszer is gondolják meg, hogy abban a kategóriában, amit a reklámban elmondtam, és amit majd nyolckor meg fog ismételni Csalóczki Zsolt, és az napokban, ha csak ezt a tulajdonos kifejezetten meg nem tiltja, el fog hangozni, vegyék komolyan. Amennyiben a Tulajdonos ezt lehet, én ilyen fogok elgondolkodni gondolkodni azon, hogy ezen a módon itt érdemes-e tovább dolgozni, mert van egy olyan fáradtsági szint, ahol az ember a saját létezése hétköznapi dolgaival kapcsolatban olyan energiát veszít, amire nem biztos, hogy magyarázatot akar találni, mert ha akarna találni, akkor ugyanoda jutna vissza, mint amit az előbb most Mesterházi Attilával kapcsolatban. Nincs ilyen, hogy, lehet, hogy a nyomtató az nem működik, a Magyar Szociálista Párt semmilyen szankciót nem támogat az Európai Parlamentben, hogy Magyarországotól bármilyen forrásokat vonna, megmondja március 20-án, vagy 28-án? 20-án, Mester Lázi Attila, bármilyen szavazati jogot. Egyetlen erócentet sem lehet Magyarországtól elvonni azért, mert a kormány téves politikai döntéseket hoz. Hát hogy ne lehetne? Nem Magyarországot büntették, a kormány döntéseit kritikálja ez. Ha akarják azt, hogy legyen egy ilyen hang az ételben, amely azt állítja magáról, hogy az egyetlen normális hang független attól, hogy az érzelmekkel furcsán bánik, mert azt mondja, hogy nem kell félni, nem fog fájni, de a te érdekedbe be kell, hogy adjam az injekciót. Önök nagyon jól tudják, hogy a szívem sokszor milyen mértékben húz Mesterházi Attilához. De én ezzel a szöveggel nem tudok mit kezdeni. Nem tudok és nem is akarok. Ezen az áron ilyen módon nem lehet legyőzni azt, a Fideszt, amelyet egyébként elvi okokból és gyakorlati okokból is le akarnak, vagy én szívesen leváltanék, beleértve, hogy megreformálnám. Így nem lehet. Az a Bajnai Gordon, aki csapatában tudja azt a Bárándi Pétert, aki szerint Magyarországon nincs jogállam, ő neki azt mondja, hogy amíg választások vannak, amíg van demokrácia, egy olyan demagóg szöveg a tévedés kockázatával, amelyet én nem osztok, viszont szorzok. Ha akarják azt, hogy legyen egy ilyen hang az éterben, függetlenül attól, hogy ma valami kibabrált fáradt, így az argumentációja is kicsit fogyatékos, de azért nagyon igyekszem, akkor tegyék meg a tétjeiket. És lelkesedjünk együtt akkor, hogyha ezek a tétek lehetővé teszik azt, hogy ez a hajó felmaradjon, soha se lesz belőle egy luxus hajó. lesz a tenger. Én ezt szeretném. Tehát ha azt kérdezik, hogy mit szeretnék, ezt szeretném számúra hihetetlen lehetőséget biztosított az ATV, vagy további lehetőséget is biztosítana, de én ezt szeretném itt folytatni 2014 májusáig feltétlenül. Eléghetőségem 353, 94, 51, bármilyen felajánlásukkal kapcsolatban kizárólag e-mailben találjanak meg és tüntessék fel a telefonszámokat. Van még 5 percünk, utána felhívom Badas Tamás, de most térjünk vissza Magyarország szankcionálására és az ehhez való viszonyulásra Gerendás Péter Levele után szabadon. Ma 2013 április harmadika vagy másodika vagy nem tudom, hanyadika van, szerda 4 perc múlva lesz, 31-8 33-94-51 figyelek! Volt, hogy lesz, hogy az Itt erről szó arról beszél, hogy ön nem fogja támogatni, de attól még nem fog megszűnni. Mondja valaki, aki ezt hallgatja. Te gyerek annak érdekében, hogy sem maradjon. Jó reggelt. Jó Menjen orvoshoz ki a Öreget kívánok az előbbi gondolatmenethez, tehát amit amíg Magyarországon nagyon kevés ember ébred arra, hogy amit talán a Fidesz akar, ahhoz egy más ország kell, és nagyon profi politikusok vagy ami nincs neki. Tehát némelyik embernek a... a De nincs befejezve a mondat addig. Igen. Tehát a teljesítő képessége, ha a B2-0-ával írják... Né. Pont, hogy ameddig. Kérdeztem, hogy addig. Jó ez a műsor, jó reggelt kívánok! Jó, de itt most nem arról van szó, hogy jó-e sem. Két dologról van szó. Egyrészt, hogy mennyiben van igazam a tekintetben, hogy az ellenzék totálisan elgyávult, a másik pedig az, hogy van-e annyi pénz a zsebükben, hogy belenyúljanak és tartják ezt a Ez a két kérdés van. Egymástól függetlenül. Ezt a problémát nekünk magyaroknak Magyarországon kell rendezni, mindig mégpedig kormányváltással között a Mesterház is hozzátette a kormánynak a jogállam a fékek és egyenlések rendszere ellen elkövetett tettei csak úgy lehet orvosolni, ha választásokon leváltják a kormányt. Yes, Hello. Hello. Szeretnék kérni, egyetértenek értenek-e Bajnai Gordonnal és Mesterházi Attillával, vagy Fiala Jánossal értenek egyet? A tekintetben, a Magyarország szankciókat érdemel objektíven, amit el tud dönteni az Európai Bizottság, akkor szankcionálják, Ami nem azt jelenti, hogy én arra kérném az Európai Unió bizottságát hogy szankcionálja. Mesterházi Attilla, Bajnai Gordon, vagy Fiala János ami nagyjából olyan, mintha Orbán Viktor pártjára akarnám önöket állítani, de nem erről van szó. Halló! Fiala! Köszönöm! Halló! kívánok! Fialával értek egyet! Köszönöm! Halló! Jó reggelt, Fiala! Köszönöm! Halló! Halló! Jó reggelt, Fiala! Köszönöm! Egyértelmű! Köszönöm! Haló. Halló! Jó reggel! Jó reggel! Viszont felással! Halló! Szia-la! Köszönöm. Köszönöm! Halló! Jó, Jó, Jó reggelt, reggel. fia-la! Köszönöm! Halló! Köszönöm! Hallo. Jó reggelt! Jó reggelt, fia-la! Köszönöm! Hallo. Halló? Fia-la! Köszönöm. Halló? Orbán. Köszönöm. Hát Orbán, hát nem is érti. Tehát azt figyelik, én már behúztam a, a, a vonalat. Azt kérdeztem, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon vagy Fiala? Erre azt mondta Orbán. Nem hallja a műsort. Elmegy szavazni 2013 április 3-án, amikor nincs szavazás. Ott áll a fülkénél felöltözik kezében a szavazó cédula. És azt mondja, néni. Az egy évulva lesz. Úgyhogy még egy tizediket be kell gyűjtenem. Halló? Jó reggelt, fiala. Nézzék, 10-0 arányban döntöttek így. Nem állítom szembe ezt a rádiót és ezt a műsort a klubrádióval, de annyiban feltétlenül, ami tegnap délután ott és ma reggel itt történt. Mind a kettő ellenzéki műsor. Mind a két rádió a fennmaradásáért küzd más-más módon. Nem a klubrádió pénzét akarom elvenni. Én azt szeretném, hogyha a klubrádió fennmaradna, gyakran hallgatom, egy olyan rádió, ami a közszolgálatra emlékeztet, bár nem az. A fontos önöknek az, hogy ez a rádió fennmaradjon, benne a Kejfej Jancsi, tegyenek érdekében, én minden nap ezt teszem reggel. És azt felhívom Mondanám, hogy köszönöm szépen a szavazataikat, de nem mondom. Én azt gondolom, hogy az eszükre hallgattak. Ha nem veszik rossz néven, én ha az eszükre hallgatnak, én nem fogom sohasem önöknek azt mondani, hogy köszönöm. Nincs miért. Ha felsegítenek, mert elestem, azt meg fogom köszönni. Ha felvesznek valamit helyettem, mert fáj a derekam, azt meg fogom köszönni. Ha a véleményem szerint olyan döntést hoznak, amit a Júza néz elvár, azt nem fogom megköszönni. Az ellenkező esetben nem fogom önöket kárkoztatni, csak lefelé azt mondom, hogy biztos, hogy ezt jól átgondolták-e. Becsuknád az ajtót, Zsolt? Köszönöm szépen. És még egyszer elnézést kérek, nagyon fáradt vagyok. Szia, Tamás! Adásban vagy. Figyelek, tájékoztassál létszeres az aktuális forgalmi és meteorológiai helyzetről a rádiót illetően. Egyrészt volt egy magánbeszélgetésünk, ahol én bizonyos eszélyekkel hívtam fel a figyelmedet, és ehhez kapcsolódott te jeleszted, hogy szeretnéd, hogy ezt egy pár szó szóljak ma reggel. Emlélem, vagy? Én remélem, hogy ezek a veszélyek alaptalanok, de minek szájos sajnos van ezért tényleg lehet, hogy az a kollektor, tájékoztatjuk. Itt nagyjából csak annyira van szó, hogy lehetséges, hogy ahonnan most adunk, ott olyan helyzet teremtődik, hogy a gyorsan el kell költöztetni, vagy az adót el kell költöztetnünk, amivel különböző technikai és egyéb problémák van. De beszéljünk úgy, mint két értelmes ember, egy már van, az te vagy. Miből adódnak ezek az aggájait? Hát egyébként volt a -e bizonyos tárgyalások itt befektető bevonással, ö, nem titok, hogy ez az a kör lett volna, ahol az adunk van. Ö, akikkel elmentek még a múlt hónaphoz kapcsolatban, meg az elhónapi, hónapi mert még sosem az elsősávban van egy együttműködés előtt, lehet, hogy felmerülhetnek elszámolási gondok. Remélem, hogy ilyenek nem lesznek, viszont ha mondjuk a mai nap ezek nem tisztáznak, akkor valószínűleg a rádió a további elsősávnak a felkészítés jogát, nem fogja a részüket biztosítani, nem a korábbi meg megfelelő vissza. Eddig se néztem bele a pénztárcádba, vagy amikor belenéztem, akkor pillanatok alatt rájöttem, ugye volt a tárgyalásnak egy bizonyos szakasza, amikor túl közel mentem a felkészítés, akkor rá kellett jönnem arra, hogy nekem ott nincs helyem, akkor is korrigáltam utólag is, elnézést kérek. De lehet tudni, hogy ezek az elszámolási gondok, ezek nagyjából miről szólnak, nem a mértéküket kérdezem, hanem miről szólnak. Itt uh, elmeteg uh, volt uh, egy megállapodás, ami, a, uh, hogyha létrejött volna az ügylet, akkor a társaságnak a milyen méleggel való átadásával került volna március hónap uh, elszámolása. Milyen után az ügylet nem jött létre, és egy, uh, uh, én mondjuk hogy viszonylag kis valószínűséget látom, ha létrejöttének. Uh, ezért most ezt külön kell elszámolni, amit effektív ki kéne fizetni ö, Nem tudom, hogy ez sorra fog -e kerülni. Természetesen, hogyha ez nem kerül sor, akkor én a ö, továbbiakban az április hónapban az elsőságot nem fogom tudni nekik biztosítani. Ö, aminek lehet, hogy egy olyan reaktője lesz, mint amilyen volt már szeptemberben, szóval. Ez magyarul ma fog kiderülni, aki ma este 8 után hallgatja a Rádió Q, tapasztalni fogja azt hogy ez a szerződés ez alá lette írva, vagy sem. Abban az esetben, hogyha a fész jelentkezik, abban az esetben megállapodás született, abban az esetben, ha nem, illetve nem a fész jelentkezik, hanem ugye e, az a mód folytatódik, még miért jogilag egy megfelel, nem megfelelő mondatot mondanék, tehát akkor az a, az a rádiós e, műsortruktúra lesz hallható, mint ami ma is hallható volt, vagy tegnap, abban az esetben, ha nem így van, abban az esetben ez a rádió egy pillanatról a másikra a Bognár Éva programigazgatóságával elő tud állítani, Tani este 8 reggel 7 óráig programot, vagy ez egy lassú átalakulás lesz? Öö, egyrészt én az évában már tegnapinak beszéltem, biztos, hogy öö, a mai műsor lehet, hogy lesz benne olyan, ami ismételt műsor, de elmentek az éva a arra, hogy visszálljunk a régi struktúrára, de sajnos ebben a az is benne van. Ha visszálljunk a régi struktúrára, lehet, hogy az lesz a válasz, hogy... Öö, a meg, adni. Én azt, nem, én azt nem rejthetem véka alatt, hogy én mind a két fél kapcsolatban voltam már csak azért is, mert amikor felmerült a rádió eladása, mint kiderült, nem én voltam az egyetlen, akit a másik fél megkeresett, és szó volt arról, hogy együttműködnek. Én tegnap beszéltem a másik fél egyik reprezentánsával, akit te, ahogy körülírsz, azzal a személlyel, aki azt mondta, hogy ő tisztában van ezzel a helyzettel, tisztában van azzal, hogy ma este könnyen lehetséges, hogy nem az a műsor fog szólni, mint ami ma is szólt reggel 7 óráig, és ő legalábbis azt állította, hogy az együttműködés, a korábbi együttműködés okán neki esze ágában sem áll ezt a régi számára új struktúrát továbbra is úgy biztosítani, ahogy az a korábbi években volt. Í így van. Ő... Jö, de ő azt mondta, hogy neki eszeágában ágában sincs, tehát ő azt mondja, az, hogy ti hogyan húzakottok ahhoz, nekem épp úgy nincs közöm, mint bárki másnak, ez két üzletembernek a tevékenysége, üzletet valószínűleg így kötnek, de azt mondta, hogy ez egyáltalán nincs kihatással a ti jövőbeni együttműködésetekre, bár csodálkozott azon, ahogy az események alakultak, de talán ezzel is többet mondtam a kelleténél, itt valószínűleg két csodálkozó ember van. Ö, én is úgy van, a másik nem közvetlent adta féltől, hanem, egy meghatározó személytől nekem is van egy, egy olyan ígértem, hogy ez nem fogja érinteni a rádió működését, csak az a probléma van, ha Netan érinti, akkor már nem fogjuk tudni elmondani, hanem... Igazad van. Ebben e e e tököletes. E tököletes, ezért is kérte Tö I é, én, én csak én megmondom őszintén, én nem e tehát emlékezz vissza, én ezt nem egy publikus bejelentésnek e így van, gondoltam te mondtad azt, így az a igaz. hogyha az így igaz, hogy veszélye a figyelmet. Így... én magam biztos, hogy nem szóltam volna meg a mai napot de az is tény, hogy benne van, ha igazad, van igazad van, teljesen igazad van ha bár tegnap ezt hangzott el nézzük meg a B-verziót tételezzük fel, hogy bármilyen egyenetlenség adódik különös tekintettel arra hogy erre én ráhatással se tudnék lenni és ez egy nagyon okos gondolat volt amit most mondtál, különös tekintettel hogy ugye én mondtam neked tegnap, hogy e ezt kell megjeleníteni e és pont ez nem lenne megjelenítve tételezzük fel, hogy olyan konfliktus adódik, amiből akkor mi van tehát egyébként nem szeretnék konfliktust generálni. Én se senki. Annak ellenére, hogy nem, nem diplomata voltom, vagyok hír, de, de azért nem vagyok diák konfliktus generáló. Tehát én is nagyon remélem, hogy ha befejeződik az együttműködésünk, az iskolák. Jó, nézzük a B-verziót. Abban az esetben, hogyha onnan nem szól a rádió, akkor mi van? Ö, akkor ö, én holnap, ö, minek után ö, most annyiból egyszerű a helyzetünk, hogy a, a potenciális új helyszín az engedélyezve van, tehát ö, egy technikai átköltöztetés az adó vonatkozásában és az adó infrastruktúrájának az idegenes kialakítása. Persze nem tudom megmondani, hogy ez most két nap vagy egy hét de egy biztosított, tehát tudjuk tenni az adónak egy új helyszínű való szólását. Lehet, hogy erre nem lesz szükség, lehet, hogy egy hosszabb távú is kötni, hogy az adó ott maradjon, ahol van, de minek egyel nincs ilyen megállapodás ez csak szóvali higéretek vannak a működés vonatkozásában, sajnos benne van a pakéba. Természetesen nem nagy százalékban, az, hogy esetlegesen ö, néhány napig technikai gondok miatt nem tudunk adni. Természetesen remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Uh, állítólag a másik fél hallgat bennünket, bár ő azt mondta, hogy csak akkor szólal meg, hogyha valami erre nagyon készteti. Uh, neki szintén felajánlottam a megszólalás lehetőségét, de elvileg hall bennünket, tegnap beszéltünk. Uh, én köszönöm a tájékoztatást, Tamás. Ugye ez egy olyan dolognak a lebegtetése, amely abban a pillanatban nem lebeg, amikor leesik, azt meg tapasztalják a hallgatók. Részint azáltal, hogy szól, részint azáltal, hogy nem. Én végül is belekezdtem abba a pénzgyűjtésbe, amiről korábban volt szó, és aminek a formáját mi ketten egyeztetni tudjuk, és amely alapvetően a rádió fennmaradásáért másodsorban a kejáncsi finanszírozásáért van, és ami arról szól, hogy azok az ígető gondok, amelyek különböző registámlák kifizetésével kapcsolatosak, azok ne nyomasszanak téged, vagy ne olyan mértékben, mert azt meg kell, hogy értsed, illetve ha nem érted meg, akkor meg tudomások kell venni, hogy ugye az ember egyrészt fárad, és a ortodox rádiózás, ami itt folyik, az egy hihetetlen öröm, másfelől viszont hihetetlen energia nyelő, amiben éppen most az energiáimmal meglehetősen szűkösen állok. Így van. Egyrészt a rádiót a következő pár hónapban nem a, a anyagi problémák, tehát biztos, hogy a következő két hónapra olyan pénzügyi probléma nem merülhet fel olyan adósság. Én ezt értem, Tamás, de volt már ilyen ezerszer, én szeretném, szeretnék egy trezort megmutatni neked, ahol van pénz, amivel ez el lehet dönteni, hogy az ember hogyan nyúl, de nem árt, hogyha a trezortban van pénz, ez persze vagy ki fog derülni, hogy lesz-e vagy sem. Ebben én is egyet é, Teljesen jól problémánk van. Én úgy, én úgy lehet, hogy én összpítem meg. Én úgy gondolom, hogy a hallgatói adományokra építve egy hosszú távú Ebben igazad van, Tamás, de nincs más mód a rádiónak nincsenek bevételei, bár nagyon jól hogy tegnap ismét egy viszonylag nagyobb összeget említettem neked, amely együttműködést lehet majd egy szervezettel kötni. Erre gondolom, majd visszatérünk, nem a rádió nagy nyilvánosság előtt veszélyük ezt meg. De egy rádió, amelynek nincsenek permanens üzleti bevételei, azt valahogy fenn kell tudni tartani, és hogyha nincs más mód, akkor a hallgatóhoz kell fordulni, mert hogy ez egyszerűen lélegzettel nem fenntartható. Jó, tehát én úgy gondolom, ez egy hosszú távú és ez egy stratégiai döntés, amit majd meg kell beszélnünk. Itt most én csak azt, tehát a tegnapi beszélgetésünk alapján, hogy meggyőztél, én csak annyit akartam mondani, remélem, hogy nagyon kis valószínűsége van, én is reálisan úgy gondolom, hogy 10 százalék a szívül valószínűségem van, de esetleg előbb hogy a rádió mondjuk volna technikai okok miatt nem tud megszólalni, de akkor valószínű, hogy egy néhány nappal később meg fog tehát egy előbb végleges elhallgatás. Jó, én meg azt szeretném, hogyha anyagi kérdések sem lennének, és ezért a hallgatókhoz fordultam. Köszönöm, Tamás, a megszólalás sajnálom az apropót, vagy örülök neki nézőpont kérdése. Köszönöm szépen. Vadas Tamás, a rádió tulajdonosát hallottak. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János